електробритви і зубної щітки. Що ми маємо проти Маковського? Дипломат і записник. А втеча? Втеча тут другорядна. Пригадайте, за показаннями Татаринова і Габріеляна, якийсь старий з дипломатом вийшов з під'їзду саме в той час, коли вони чекали на Буренка. Вийшов, покрутився і знову повернувся у під'їзд. Схоже, що справді знайшов у ліфті і попервах Пробував відшукати власника, ні і грабіжник не став би крутитися із предметом грабежу на очах у багатьох людей. Після ж допиту Маковського я остаточно повірив у його непричетність до злочину. Всі відповіді переконали чого майже не буває, коли людина бреше. Одне слово, наше з вами завдання, лейтенанти, не тільки брати справжніх злочинців а й сіляко захищати від необґрунтованих обвинувачень удаваних. Я навіть не знаю, що найважніше. Проводжаючи Кащука до дверей, Винокуров зупинився на порозі. Мій професор криміналістики любив повторювати «Заарештовуйте не тих, кого можна заарештувати, а лише тих, кого не можна не заарештувати». Заплановані несподіванки. Кожен криміналіст за характером мислення нічим не відрізняється від будь-якого іншого дослідника. Та самоздатність шукати між розрізненими фактами внутрішні зв'язки, хоч на перший погляд вони не мають нічого спільного. Небе король при розслідуванні належить і випадку. Та випадок певним чином можна і спланувати, бо найважливіші знахідки трапляються тоді, коли знаєш, де їх слід шукати. Через добу опер уповноважений повідомив Винокорова, що Маковський знову втік. Цього разу його прізвища не виявили у жодному реєстраційному списку на літаки. Кащук запитально дивиться на Винокорова, а той лише посміхається. Певець, що він у місті. Чи є у нього сестра або брат? Шукайте у них. Того ж дня встановили. Маковський справді у сестри. І тут Кащук, може, вперше замислився про користь сумнівів у розшуковій справі. Тим часом Винокоров уважно вивчав усі зведення за останні дні, що на його прохання надсилали йому міліція. У той день, коли зник професор Буренко, у місті було пограбовано запізнілого перехожого із автогосподарства номер 3173. Викрадено вантажну машину. Машина зацікавила найбільше. Прокурор-криміналіст не виключав, що цей факт може стосуватися справи. Майже щогодини він нагадував. «Дай, шукайте вантажну машину. Це ж не голка. Найвіргідніше, що її кинули десь на околиці, поблизу кінцевої зупинки. Знайшли такі. За містом, у лісопосаді. Винокуров попросив до його прибуття виставити охорону. Напередодні йшов дощ, і сліди навколо машини годі було шукати. Нічого істотного не виявили в кабіні та в кузові. Зняли відбитки пальців на кермі. На гумовому килинку лежала грошова купюра. Водій викраденої машини засвідчив, що й гадки не мав, як опинилися там гроші. Купюру надіслали на експертизу. Тим часом увагу криміналістів привернув спідометр. Після зіставлення даних з'ясувалося, що викрадач накрутив 19 кілометрів. Винукоров визначив відстань від автобази до фестивальної 9. Вийшло майже 4 кілометри. За цим заняттям його і застав прокурор міста. Поцікавився, як іде розслідування, чи є вже у Винукорова версія, Оце і є версія, і простягнув паперець із розрахунками. Якщо візьмемо різницю у кілометражі, віднявши відстань від автобази до фестивальної 9, то у нас буде радіус у 15 кілометрів. Маємо фестивальну 9 за точку, звідки уявним циркулем робимо коло за цим радіусом. Можна припустити, що машину викрадено не для прогулянки, не той кілометраж. Найпевніше, що нею щось перевозили. Що саме? Це становить особливий інтерес, тому що загадковий рейс збігається із днем зникнення Буренка. Де ж шукати сліди? Мабуть, в межах кола. Але ж у нього вписується все місто. 700 квадратних кілометрів. Якби знати, що зловмисники щось ховали неподалік того місця, де кинули машину? Але спробуємо у велике коло, воно біжить лише по лісах і луках, вписати кілька концентричних. У другому колі – житловий масив, пансіонат Берізка, склад пального, квітникарство і нарешті у південно-західному напрямку – звалище будівельного сміття. Якщо потрібно щось сховати, природно обирають не склад пального, і не квітникарство, що охороняється, а мабуть таки звалище, коли виміряти найкоротшу трасу від фестивальної 9 до звалища, вийде 13 кілометрів 560 метрів.